Kalianbera Berriak Zarratxaleon entzule eta ongietorri kalianbera albiste gira. Gaur martxoak ogeitameka ditu, hortzeguna da, tauek dira hilabeteak utzizkigun albisteak berrienetik hasita. Liburu zainaren lanpostu Deialdea deusestatzeko eskaera berretsi du berako udalak. Euskara merezimendu gisa izan beharrean derrigorrezko izatea eskatu du berriro. Hortzirietako ondakin eman komunitateak, konposta banatuko du urrengoa pirilaren bihan. Bi mila eta berako bestak antolatzeko lehen bilere irekia eginda. Kultura astea ospatu dute berako San Jose zarretxean. Marxak zortzi emakumeen nazioarteko egunaren arira hainbat mobilizazio izan dira beran Ianoi ah, ikastaroa eskeniko dute bortzierietan apiian eta maiatzean. Gure txoko elkartaren murtxapelketa martxoaren amabian jokatu dute. Euriari aurre eginez, azziaren eguno ospatu dute martxoaren bortzean. Mila bortzeun lagun sartu dira bidasoaldeko salgai hondarren ferian. Aurrentzako antzerkia izan da, azken eguzkilorea izen burupean, martxoaren ogeian. Eta gaurko edo hortzegun honetako albistekin azteko berako liburutegiko enkargatuaren lanpostua oposizioleak eta bidez betetzeko deialdia zuzenbide usotz deusestatzeko alkateak Nafarroko gobernuari egindako eskaera ahobatez berretxi du udala azkeneko batzarrean. 2018-ko iraiaren ogoita lauan, batzarrean alkatearen izenean zen eskaera eta orain berretxi egindu herriko errikoetxeak, deialdi hori bertan bera uzte eskatuz. Batzarrean berako liburutegi arduradunaren lanpostuaren hizkuntza perfila plantilla organikoan aldatzea eta euskera merezimendu gisa izan beharrean derrigorrezko izatea eskatu zute eta horren ondotik lanpostua betetzeko deialdia berria onestea non euskera jakitea bete beharik gisa egon behar den. Nafarroko gobernuak oraindik ez du erantzunik eman. Udalak, lanpostua betetzeko deialdia berrikuste eskatu du. Bitartean, Nafarroko gobernuaren zerbitzuko berako liburuteiko arduradun izateko lanpostua, oposizio bidez betetzeko deialdia etetea nahi da. Hautagairi sor liheza izkieken kaltea saiesteko. Udaletxeko kontuekin jarraituz, martxoko udal plenoan hainbat gai landu dira, orien artean Eskualderako lanbidezik eta zentro integratu berri baten aldea txikitzea, gure Eskualdea transgenikorik gabeko zonaldea instituzionalki deklaratzea, eta Udalbiltza bat zuergoa zein bere estatutuekin bat egitea eta gainera bertan sartzeko eskaera espedientea martxan jartzea. den urtean izan zuen arrakasta ikusita urten ere bortzirietako ondakinen man komunitateak neguan zehar alkaia gako nabean pilatu duen konposta banatuko du. Urrengoa pirilaren bian, an batan, goizeko haekatan izanen da hitzordua alkaiaagako nabeak. bi konpost mota izanen dira, alde batetik garbitutako komposta eta bertzetik garbitu gabeko komposta. Konpostori auzo konpostgunetatik atera dute eta mankomunitateak azken urte hauetan egin dituen kanpainetan izen eman duten familiai esker egin izan dute. Konposta nahi duenak poltsa onzizaku edo den delelaako eskura izan beharko du hau eraman alizateko. Mankomunitateak, ez horretara kontzirik. Berako bestak urtero bezala parte hartzaiak izateko asmotan, Berako Kultur Batzordeak martxoan besta hauek prestatzeko lehen bilera egin du. Bertan, herritarren eta herriko kultur taldeen ideak eta ekarpenak jasotzen dira. Eta denen artean, 2016 Berako Bestak antolatuko dira. Lehen bilera honetan, aurreko urtetako bestetan oinarrituz aurtekoak prestatzeko prestu agartu dira bertaratutako guztiak. Hemendik antzinerat, maiz egiko dira bilera hauek. Martxoaren halautik hogeira az Martatik jo dar... Martxoaren haautik hogeirako astean, aste kulturala izan dute berherako San Jose Zaretxean. Eta azken urtetako ohiturari eutxiz, hainbat ekitaldi izan dituzte adibidez, Basur jatea izan dute berako izatarrantzako elkartean, musika kontzertua, bertxolariak, errikirolak, eta muse eta partxiz txapelketa. Horrez gain, bertakoek taloak egiten ikasteko aukera bikaina izan dute, eta gero noski egitako taloak tastatzeko. San Jose Zarretxekoak ungoretsu eta laitzu dabiltza biltza. Horrez gain, sagar dote bidaia egin baitzuten urtarrian, txontx, judge <laughs> San Jose Zarretxekoak umoretxu eta laitsu dabiltza horrez gain sagardotegira bidaia egin baitzuten urtarrian txotx denboraldia estranyatuz eta otsaian bolondres eguna ospatu zuten ima danborienaren akordeoi soiuarekin bolondresak eta zarretxeko bizilagonak elkarrekin arratsaldea pasaz Eta hauek alde bat utzita hemendik salto eginen dugu orain martxoak zortzira. Emakumearen nazioarteko egunari begira egon diren albisteak azpimarratzeko. Hainbat taldek ekitaldi desbeniak entolatu baitituzte. Nafarroako esnearen ligako barkatu, berriz errepikatuko dut, Nafarroako esnearen ligako berako taldea martxoaren amalauan bildu zen beralandetan, aurren edo oskitzean bikoteko kideen rolak lantzeko. Bertsalde martxoaren amairoan inguruko herrietako irurogeita mahoz emakume baino gehiagok, bortziretako oinarrizko jendarte zerbitzu eman komunitatak antolatua, zazpigarren mendi itzulean hartu zuten. Mendira abiatu baino lehen, elkarretaratzea egin zuten mukisu murk zubian berdintasunak gizarte osoari mesede egiten dion giza eskubidea da eta martxoak zorzi egunero zu ere beharrezkoa zara zioten pankarten gibelean, eta mendi eta gero errepikatu egin zuten elkarretaratze hau. Ondoren hogeita bat lagun inguru joan ziren zalainera bazkaltzea. Eta gai honekin lotuta bortziretako berdintasun batzordeak ere bere aletxua jarrizuen martxuaren seirako antolatuta baitzeukan neskatuak izeneko dokumentala. Eta rakastan handiko ekitalia izan zen Jon Abrilek zuzendutako dokumentalak mila beratzire onda berreka mar eta irurogeita mar urtean artean Iparre Euskal Herriera eta Frantziara lanera joan ziren emakumeen bizipenak biltzen ditu. Eta urkezpen horretan Jon Abrilez gain protagonistak ere izan ziren. Eta honekin bukatzeko ez zin alde batera utzi koldatz berako emaume metalde feminista Siberriak antolatutako aste moreko ekitaleak. Horna hemen aste more horrek utzitako hainbat soinu eta dierazpen. zara borroka hontan. egingo gaitu herri. Gora borroka feminista GORA! Lurro hontan emek, ondotik datozenek usta jasualizan dezaten ondotik datozenek usta jasualizan dezaten it Eta, seguraski, olako esaldiak haitzeko leku aproposan. Baina, hakiteiko geluken, azuek zenit, zenit kontestotan, eta zer de latak ustora <cursos> esango zen hilo beten, Egoño, Egoño, Mandorello. zara alazaiz ezan bonu muke hainbat lekutan denegi sortuz milagaiz gaur munduari ezaten diot tasko zobeto bizinaiz tasko zo eta tortzen den Eta emakumenazio arteko eguna alde batera utzita, urrego albistea aspaldiko partez eta herritar batzuek eskatuta, hamasei orduko itano ikastaroa eskeniko du bortziretako Ika Euskaltegiak apirian eta maiatzan. Bi orduko saio hauek giratzeaz, bainardo goietxe irakaslea arduratuko da, hortziral arratxaldetan. Oinarrizko forma landuko direk kastaroan, bai euskara batuan baita bertako euskalkian ere. Ika eta noka ikasteko berreskuratzeko edo fin zeko interesa duen edonorentzat prestatua dago ikastaroa. Uxetik ikasten direnak ez diraalduko eta lehenagotik zerbaitdakitenek ere ahhauitz ikasiko dute, gainera irakasleak interesgaritzat jodu. IKA, maila desberdinetako ikasleak taldeberaan egotea. Batzuek pertsengatik ikasi dezaten eta elkarri lagondu die zaioten. Bortziretako euskera mankomunitatearekin batera ibilli da IKE Euskaltegia elkarlanean, baina baita Solas laguna programarekin ere ikastaroari segira main nahi diote antolatzaileek bortzirietan ika lagun taldea sortuz. Etorkizunean nean gutenez lagun talde bat astero elkartzea dasmoa, ikaso lasteko hiturari galdez dezaten. Martxoaren amabian, larun bat arratxaldeko lauetan asisten gure txokoak kantolatutako mus txapelketa. Izen ematea orduetelen agotik egin zen jamoteneako ostatuan bikoteko amabi euro ordaintuz. Jose Antonio Aginal Barkatu, Jose Antonio Aguinalde eta Joseba Sante Esteban suertatu ziren txapeldun. Berreun euro eta ardo osatzen zuen sari potolo eskuratuz. Azpi txapeldunak, Jokin Riko eta Teresa Iguazen Arramazteak, bi afari zalainen eta ardo lotea. Hirugarren saikatuak Jose Marie eta Jon Zelaia eta Altzurik, Biafari Zubiondon eta hauek ere ardolotea. Eta laugarrenek, Ibarra eta Jon Santestebanek, Martiko produktuen bilote eta ardolotea. Horrezgain ipatzekoa da gure txokoako bazkide izan zen bikote honenak, Angel Ponbar eta Zapik, Biafari Xuan eta Ardolotea izan zutela saritzat. dirasoako azien sara kantolatutako aziaren eguna bisaiotan egindute aurtengoan. lenbizikoa erratzen egin zuten otsailaren 27an eta bigarrena beran izan zen martxoaren bortzean. Ricardo Baroja eskolako idorpean An mai batzu jarrit zituzten, nekarritako hasiak paratu eta hartzeko. Mai horien inguruan hasi bakoitzari buruzko ezagutzak elkarbanatu zituzten. Nondik lortua ziren noiztik egin zituzten, horietatik sortzen diren landareak nolakoak diren, zein berezitasun dituzten eta bar. Ameiketakoa solasaldi irekia eta bazkaritxo batekin borobiltzu zuten eguna. Lesakako zerbitzuen elkartea berako laru naizpe baztango, bertan eta doneestebarrak elkarteak biltzen dituen denok bat federazioak bigarren aldiz ananttolatu zuen bidaoaldeko salgai ondarren feria berako tokionak kiregian pasaden martxoaren bortze eta seian. Laru bat arratsaldean eta, eta i egun osoan zabaldu zituzteen ateak, hogeita beretzi komertzio eta zerbitzuren eskaintzek ikusteko eta erosteko. Mil bortzehun lagun inguru bertara gerturatuz. Ora in esakako urte lesakako egin zen len edizioan, bainon 300 lagun gutxiago sartu dira azokan, baina hala lehen balorazio positiboa izan da merkatarien aldetikan, eguraldi ikaskarra eta Egeu Euskal Herriko iriburuetan ospatu ziren stok feria kontuan hartuz. Igalde Arratsaldean 300 euroko bono azozketatu zen feriara joandakoen artean eta Arantzako Sagrarioitza suertatu zen saridun. Bueno, lan, askoko, lan asko izan dugu hau montatzeko, baina bueno, atzo harratxaldean haziginen, nahiko jende, bueno, jende politia etorri zen, zazpire bat pertsona gutxi gora bera, gustora, lana da, baina bueno, ahitzen joan zaigu, azkenean jendea, bueno, ba animatzen da etortzera gauza bekikustera, erostera ere, eta bueno, ongi pasatzera, pixko bat, zerbait difentia bila askotan, baina bueno, nik usta eta dutela, gauza asko daude eta difenteak. Bai, eta hau berez, norrek antolatzen dut? Hau da, e, komertzioen e, elkarte bat, denok bat gara, eta bortzirietako komertzio guztiak e, gaude bertan sartuak. Eta, bueno, pos, egiten da, <laughs> hau egiten da pos, urtean behin, eta normalian izaten da, herri diferentetan da, urten berantokatu da. Lehenko urten uste dut, lesakan izan zela uste dut. Bale. Baina na urteen ni bortziriz dela ta parte etorri dire malerreka ta bastangoak era ez bait ere jai antzitut <laughs> vale. bai bai bai gaude denak hemen batera sartuak eta asteburu guzti guztia asteburu guzti guzia. Guzi guzia. Vale. larun bat arratsale on gara eta igandia ere oso Aiton. osua aitontsi bueno suerte tangiuk ateeguna Eta albiztekin bukatzeko martxoaren ogeian, iru eta amabi urteko entzat antzerke eskenitzen berako kulturetxean, arratxaldeko bostetan. Patata tropikala antzerkitaldeak eskenitako uskarazko antzerkea, Ricardo Barojako guraso elkarteak antolatu zuen iru euroren truke. Kirolak Eta kirol kontuekin hasteko, bortziretako eskuzbanakako 15. pilota txapelketa azken champan sartu da. Martxoan zer falta diren finalerdiak ezezik, kadete maiako finalare jokatu zen beran martxoaren amekan El United Etxe igantziarrak 18-12 irabazi zion finalan Mikel Eltsaurdia beratarrari. Martxuaren emeretzean jokatu diren bertse finaletako protagonistak ere erabakiak dira. Eta denaketak igun bezala, apirila jetzen ari da eta horrekin batera berako mendin marate jerdien izen emateko epea martxoaren amala, amalauan ireki zuten. Berako mendin marate jerdiko izen emateak orain erran bezalaxen martxoaren amalauan egin nal izan ziren, goizeko bedetzitatik antzinera hirubebikoitza.kirolproba.com webkunaren bidez azken urteetan bezala bortseontza bortzutortzal jarri zituzten eskuragarri mantialek eta dortsal guztia bi ordu zakautu ziren hala ere itxaron zerrenda bat ireki dute apuntatutako lasterkarien baten utsegitea aurre ikusiz lasterketa erran bezala pirilaren 17an izanen da eta goizeko 9etarritan abiatuko da berako kiroldegitik Eta kirolekin ere bukatzeko Nafarroako federazioak aurten mendiko lasterketetako Nafarroako selekzioa sortuko duela jakinarazi zuen. Selekzio hau sortzi eta bederatzi korrikalari zosaturik egonen, egonen da eta korrikalari hauek batzorde batek erabakiko ditu. Hiru lasterketetan egindako parte hartzea baloratuz alhanola apirilaren amazazpian izan den berako mendimaratoi erdian, jurra mendi trail monte hurra, Eta, estrem iga de Monreal, las Agenda. Albirzegian aipatu bezala, itano ikastaroa izango da apirileko eta maiatzeko hortziraletan bi orduz. Eta beramendi maratoi erdi apirilearen amazazpian izan da, goizeko bedatziteretan abiatuta. Horrez gain, agenda ondorengo hau daukagu. Azteko Ekinoks erakusketa dago, martxoaren ogoitik apirilaren irura bitarte berako kulturetxean. Erakusketa honetan, tinta, margolan eta eskulturen bidez, udaberriko ekinozioa eta honen ospakizuna erakusten digu, zugarra murdin den agurtzane handuetza iruñearrak. Erakusketa Aztiartetik igandera bitarte dago, goizeko amarretatik eguerdiko edo arratsaldeko bitara eta arratsaldeko lauetatik zazpietara. eta bi lehiaketen berri eman bar dizuegu baita ere alde batetik irakurketa instant batean argazki lehiaketan antolatu du liburuaren egunaren baitan berako herri liburutegiak berako kultur kulturbatzordarekin batera gaia irakurtel Markatu irakurtzaletasuna bizitzaren egunerokotasunan izanen da eta lana kapitularren 14a arte entregatu izanen dira. Lanari buruzko argibide gehiago, hala nola formatuak, erresoluzioak eta bar, udaleko weborrian edo erran.eus weborrian aurki daitezke. Lehiakide bakoitzak gehienez hiru argazki aurkeztu alko ditu eta berakoa genda@gmail.com el bideral bidali beharko ditu. Lehiaketaren lehen saria, e-book, edo e-book. <laughs> Lehiaketa honen lehen saria, e-book bat izanen da, eta bigarren aldiz, liburu sorta bat, saria honen banaketa apirilaren hogeita bian izanen da. Arratxaleko boste herrietan. Eta, bigarren lehiaketa, 2006 berako bestetako egitarabuaren azalekoa da. Bertan, berako bestak giroa islatu beharko da, eta lanak maiatzaren ogoi tamekararte entregatu alko dira, guerdiko ordu bat aterdiak, baino lehen, herriko etxeko bulegoan. Saria, laureun euro izaten dira, eta sari bakarra izanen da. Lanari buruzko informazio gehiago, Udaleko Gueborrian edo Erran.Eus Gueborrian topa daiteke. Eta hilabetero bezala, kataku ere, ikitali desperdinak gaude, Apirilaren amabortzean, sako irungo taldea arituko da amarter dietatik entzinera. Apirilaren ogeita iruan, larun batean, zimiko punk eguna ospatuko da. Eguarditik antzinera, taldea dituko dira, ikulu bidaiska eta kataku ostatutan. Eta bukatzeko, apirileko azken larun batean, hau da apirilaren ogeita marrean, gazte eguna antolatu dute berako gazteek. Segur Hemen, beti bezala, euria, euria, eta euria. Eta hausia izan da hilabeteak eman diguna, eskerrik asko zuen arretagatik eta gu apilian itzuleko gara, hilabete honu naizan, mila eskerr. alianbera berriak